Воно лежить між Шалигіним і Путивлем у невеликій улоговані, у центрі якої знаходиться висотка. Місцевість навколо відкрита, ліс тягнеться віддалік села тільки на півночі. Тут були хороші умови для ведення вогню, а це мало для нас неабияке значення. Противник здалеку мусив наступати під обстрілом, ідучи глибокою сніговою цілиною. Вирішивши дати Мадярам бій у веселому, ми думали, що ворог виявить упертість, що його візьме з покуса відразу покінчити з усім нашим загоном, оточеним в Логовині. І він, незважаючи на великі втрати, введе в бій усі резерви. Гітлерівське командування, як ми довідалися з перехоплених документів противника, переконувало Мадярів, що партизанів нічого боятися – Серед них, мовляв, зовсім немає людей, добре обізнаних з військовою справою. Більшість не вміє навіть володіти зброєю. В одному документі було прямо сказано, що партизани воєнної цінності не мають. Проте в секретних наказах противника, які теж потрапляли до рук партизанів, наші сили завжди перебільшувалися. В наказі генерала Блаумана, якому після нашого параду в Дубовичах було доручено протягом трьох днів знищити партизанів, писалося, що в нас є на озброєнні артилерії три далекобійні гармати, про які ми тоді тільки мріяли. З цього ж наказу стало ясно, що противник готується до операції проти нас за всіма правилами, як до великого бою. От ми вирішили дати йому бій теж за всіма правилами, перемолоти якнайбільше ворожої сили, Довести окупантам, що таке радянські партизани Здобовучи, ми вийшли з великим обозом Близько сотні саней полями, лісами Під час великої хуртовини пробувало шлях у глибокому снігу 26 лютого, розгромивши ворожу групу, яка намагалася чинити опір Загін вступив у веселе Наступного дня ми очищали від противника навколишні села поповнювали при цьому боєприпаси, провадили розвідку. За день наші групи очистили від ворога близько 20 сіл. Надвечір стало відомо, що противник підтягує до веселого війська з Путивля і Глухова. Ми зрозуміли, що він має намір оточити нас. Мадярський загін налічував тисячі півтори солдатів та офіцерів з мінометами і артилерією. Сили ворога втричі переважали наші. Командування партизанського об'єднаного загону відразу ж віддало наказ зайняти кругову оборону, виставити спостережні пости і бути готовими в першу ліпшу мить до бою. Основним у нашому задумі була організація засідки з сильними вогневими засобами в лісі біля дороги з Шалигіно. Звідки, судячи з концентрації сил ворога, слід було чекати основного удару. В засідку ми послали групу конотопців на чолі з їх районним прокурором Кочемазовим, підкріплену групою путевлян, якою командував колишній військовослужбовець, командир взводу Цимбал. Це були перевірені в бою люди. Озброїли ми їх добре, дали міномети і кілька кулеметів. Комісаром груп засідки був призначений Канавець, голова Конотопського райвиконкому. Засідці наказали не виявляти себе до вирішального моменту бою, щоб коли піднідуть ворожі резерви, знищити їх кінжальним вогнем у фланг. Великого значення надавали ми також обороні хутора Байдарова, розташованого недалеко від східної околиці Веселого. Звідси дуже добре прострілювалися підступи до села. Тут ми поставили групу Павловського відчайдушно хороброї людини, колишнього партизана громадянської війни. В перші місяці фашистської навали Павловський партизанив у понизі Дніпра, а потім пробрався на батьківщину в Путивольський район. Він вступив у наш загін незадовго до події у селому. Цей бій, який треба було провести в умовах відмінних від фронтових, по суті, тільки тим що ми не мали сусідів ні справа, ні зліва, мусив стати для наших людей першим серйозним іспитом на воєнну зрілість і насамперед настійкість. На параді в Дубовичах ми показали себе як військова частина, створена народом в тилу ворога, а тепер повинні були виявити в бою своє вміння й доблесть солдата. Семен Васильович завжди прагнув прищепити бійцям думку, що партизан на території, окупованій ворогом,